«А ти послухай цієї газети!» Показав їй Бронко невеличку газету під назвою «Воля народу», якої Стаха до того часу навіть у вічі не бачила, а не те, щоб читала. Тут теж пишуть про вбивства. Він розгорнув газету. На третій її сторінці побачила Сташка фотографію якоїсь жінки. Папір, на якому була друкована газетка, був найгіршого гатунку, але навіть на цьому раповому сірому фоні виразно виділялись чорні персні очей та високе чоло з пишною зачіскою. Це Едка Браун, каже заватка з гордістю, незрозумілою для стажки. Тон, яким Бронко назвав це прізвище, а над усе блиск в очах, що спалахнув при цьому слові – «неприємні стажці». Стаха придивляється до портрета примнруженим оком. Хто ця незнайома? В яких вона стосунках з Бронком? Стаха надто певна свого місця у Бронковім серці для того, щоб ревнувати його. А все ж вона воліла б, щоб замість жіночої голівки був портрет чоловіка. «А, вона жидівка!» – приходить Сташці в голову і відразу повертається Сташці – Попередній веселий настрій. Єврейська дівчина не може бути її конкуренткою щодо Бронка, а решта Стаху не обходить. «Читай, ну читай вже, я слухаю». Вона вмущується на колоді так, щоб опертись, як це любить, головою об його плече. Та зауважує, що Бронко зовсім не збирається читати. Держить газету двома пальцями поміж колінами – ніби граючись нею. «Що сталося? Що вона сказала чи зробила таке, що він знову знатурився?» Стаха зітхає. Їй бо плакати і сміятись хочеться. І коли нарешті вона знатиме напевно, чим можна розвеселити, а чим засмутити оцього химерного Бронка-завадку. Бронко непевний, чи та хитра дівчина не лукавить з ним чи часом її нехідь перед політикою, не йде від відомого страху за своє місце при верстаті. Він не раз сам чув, як стара кукурбиха, мабуть, навмисне в його присутності, наказувала дочці степенитись на роботі, не слухати нічиїх злих намовлянь, не читати непотрібних книжок та газет, бо тепер такі часи, що ворона скола, а десять кіл. Це мама. А Гольдштром хіба не напучує їх у тому дусі, як у свій час Філіпчук пробував це робити з Бронком? Отак і появляються, думав Бронко, опортуністи серед робітників. Багато з них думає, як оце стажка. Захопивши місце за верстатом, треба сидіти смирно, бо покірною поставою здобудеш більше, ніж криком і кулаком. У всякому разі прибережеш за собою місце. Все ж таки історія Етки Браун зачепила заживе стажку. Кукурбівна, наче б для певності, чи вона правильно зрозуміла прочитане, переповідає Бронкові своїми словами щойно прослухане. Комуністка Етка Браун прилюдно обвинувачує двох польських поліцаїв – Марціника і Лохача у її катуванні – так, Бронку? Так. Її привели в тюрму прямо з демонстрації, і там хотіли зробити з неї доножчицю. Капуся, так? Так, Сташко. Хотіли зробити з неї провокатора. Диви, диви, і обіцяли влаштувати її на постійну, добре оплачувану роботу, брата туберкульозника помістити у санаторії в Закопані. Ти ще не все сказала, і мамі виклопотати пожиттєву пенсійку в касі хворих. Але то все буде на ресорах і більш нічого, правда, Броник? Ти добре думаєш, дівчино, але знай, що коли б навіть Браун повірила поліції, що та додержить слова, то однаково нічого з цього не вийшло б, бо комуністи Стахо то такі чортові діти, що можна їх живцем по шматку краяти, а вони однаково від свого не відступлять. І не кажи, Броник, і хіба те, що ту браун роздягли до гола, завивали у мокре простирадло, сідали на голову і били до втрати свідомості, це не краєння живцем, а ті гумові рурки, що їх вкладали в ніс, а потім Опускали їх у якусь смердятину І при тому затуляли рот, аби мусила носом дихати То що? А все ж таки вдалося їй переслати грибс на волю Файно це, Броник Звичайно, Стахо, товариші переслали записку у прогресивні закордонні газети Щенився шум Не який-небудь, а світового масштабу Розумієш, у Львів приїхали закордонні кореспонденти Почались, вважай, демонстрації і страйки. Справа стосувалася вже не однієї Браун. Народ став домагатись амністії для всіх політичних в'язнів і покарання Катюх. І суд погодився судити тих поліцаїв? Так, Бронку? Суд, суд, уряд, розумієш, стаху, уряд, під напором громадської думки, або, вірніше, страху, щоб не дійшло до демонстрації і страйків у цілій Польщі, пішов на поступки. Еці Браун дано змогу виступити з судовим позовом на тих ополіцаїв. Йой, Броник, одна дівчина а стільки шуму наробила. Ото-то, -то", зрадів Броник. Масові розрухи, розумієш? Цього нам тепер найбільше треба. Невже ж це до тебе дійшло, Стахо? Броник, «А тих поліцаїв направду засудять?» «Засудять, але не направду. Пізніше випустять. Лише, може, переведуть в інше воєводство на роботу». «Слухай, такі кадри вони шанують. На таку роботу навіть не кожний поліцай здатний. Броник, а їй нічого за це не буде, що подала на поліцаїв». «Якщо вчасно зуміє втекти за кордон, то нічого не буде». «А вона втече, як ти думаєш, Броник?» «А ти хотіла б, щоб вона втекла?» «Питання, а як ти думаєш, Броник?» «Думаю, що коли над тобою попрацювати, то з тебе ще можуть люди бути» «Смішний, я серйозно, Стахо, і як будуть з мене вже люди, тоді ти полюбиш мене, ха-ха-ха» «А що ти розумієш підлюбити?» Мені вже страшенно подобається обіймати тебе, але я думаю, що це ще не любов, дівчина. Стаха закрила долонями обличчя. Поміж пальцями зиркало одне лукаве, блискуче, як скельце, синє око. Смішний ти, Броник, а мені більше нічого й не треба, аби тільки подобалося обіймати. Полюбиш, полюбиш мене такою, як стою перед тобою» і сам не щуєшся, як полюбиш. Згодом Бронко почав брати Стаху з собою і на робітничі збори. Треба було деякого часу, щоб Сташка звикла до нової обстановки. Коли Бронко вперше запропонував їй піти з ним у клуб польських робітників «Дом роботнічі», Сташка уявляла собі, що там буде, як у читальні «Мнихівці». Коротка доповідь, яку вислухають до кінця хіба що старики. А пізніше танці і товариські забави з темними монастирями включно. Тим часом стажку зустріли цілковите розчарування. Найперше, доповідь була не коротка, а навпаки довжелезна і до того ж польською мовою. Сташці так стало скучно, що вона, не звертаючи уваги на доповідача, почала розглядатись навколо. Подобалося їй, що стіни клубу прикрашені плакатами і афішами, а на лампі під стелею – зеленкуватого кольору абажур з гофрованого паперу. Проте, звичайно, і мови немає, що зал був тут краще прибраний, ніж у Мнихівській читальні. Пізніше, замість танців і товариських ігор, де Сташка могла б показати себе у всій красі і спритності, Почалося обговорення цієї скучної, на її погляд, доповіді. І тільки з виступів, які навпаки, за винятком якогось старика, що повторював сказане по декілька разів, були живі, а деякі з них просто гарячі, зрозуміла нарешті Сташка, що вся ота балаканина оберталася довкола індивідуальних і колективних договорів друкарських робітників, не об'єднаних у профспілки, з власниками друкарень. Коли по дорозі додому Бронко спитав її, що зрозуміла вона з усього почутого, Сташка воліла не відповідати на це питання. «Ти чекай. Я дивилась на тих ваших жінок. Щось я там ні однієї пінкності не зауважила. Хоч би нас міг курям, хоч одна молода і ладна, що називається...» «Але з доповіді, з доповіді, що ти запам'ятала собі?» «А ти що?» – фиркнула на нього Стаха. «Екзаменувати мене хочеш?» «Диви, який мені учитель знайшовся?» «Значить, ти нічого не зрозуміла?» «Я так і думав. Скільки разів товчи тим ідіотам, що перед народом треба виступати популярно?» А я думав, що ти послухаєш доповіді і подумаєш про своїх дівчат з фабрики. От чорт би то побрав. Ну, а тих, що виступали, то ти хіба розуміла? Йой, Броник, дай мені спокій, а то бігми, нікуди більше з тобою не піду. Якби я була знала, що ти будеш мене, ха-ха-ха, екзаменувати, то була б слухала по-інакшому». А то розглядалась по залу, і, ти знаєш, ні одної з грабної фігурки там не завважила. Стаха сподівалась, що Бронко порівняє її рум'яне як райське яблуко туге личко з обвислою шкірою тих жінок і зробить висновок на її користь. Але Бронко чи не зрозумів, чого чекає від нього Стаха, чи навмисне хотів провчити її? бо став вихваляти перед нею тих жінок. Це нічого, що вони не мають рум'янців і білої шкіри. Зате вони мають голову і сталеву волю, яким може позавидувати не одна білошкіра дурепа. Одна з тих дівчат, Ядвіга, ота в чорному платті, з високим коміром, просиділа сім років у тюрмі, оглухла від побоїв, а не виказала нікого з товаришів. В тюремних мурах залишила вона свою свіжість. Хто б сказав, що їй всього 25 років. А проте товариші, сказав Бронко, обожнюють її. Тільки короткозорі можуть припустити, що всі чарі жінки у зовнішній красі чи модному платті. І що з таким Бронком робити стажці? Вона йому про образи, а він їй про гарбузи. Коли згодом Бронко знову взяв Стаху до тієї самої читальні на доповідь про робітничі страйки в царській Росії, яку мала прочитати саме Єдвіга Вільчаковна, Стаха вирішила поводитись уже зовсім інакше. Насамперед буде дуже уважно слухати, що та говоритиме. Слухати було важко, бо доповідачка – Недочуваючи сама, кричала високим голосом, ковтаючи цілі склади. До того, в її мові, як і в тій попередній доповіді, хоч і не в такій кількості, було чимало незрозумілих для стахи слів. а Вона запам'ятала собі деякі з них, як, наприклад, «Експопріація», «Експлуатація». Але не хотіла просити у Бронка пояснення – щоб не показати йому, наскільки та мудріша за неї Одне стажка зрозуміла Майже всіма страйками керували більшовики І що коли одностайно піднятись То хоч і коштуватиме жертв А все ж таки свого добитись можна Особливо чітко запам'ятався стажці Опис страйку Іваново-Вознесенських робітників Який тривав, як зрозуміла стажка з кінця травня до початку серпня 1905 року Дуже сподобалося стажці, що у страйку брало участь багато жінок А як вони безстрашно, як гордо йшли на криваві сутички з жандармами Ох, чому тепер немає таких жінок? Як же ж немає? А мати того комсомольця села Завірюхи, що очолила похід демонстрацією під тюрму а жінки паперової фабрики у Львові щосіпь днів і сім ночей не допускали штрейкбрехерів до роботи. А Етка Браун? Є. Є. Є і в нашім краю такі жінки. Тільки правду каже Бронко, що мало ми знаємо про них, а вони про нас. Історія іваново-вознесенських робітників довгий час не сходила стажці з, з думки. Не раз задавала собі питання – як би поводили себе ті безстрашні жінки, коли б жили в наш час і працювали разом з нами на фабриці Гольчстрома? Чи дозволили б вони, як ми, дурні, приписувати собі штрафи за обірвані нитки тоді, коли вина не в наших пальцях, а у старих розбитих верстатах? Що сказали б вони, коли б їм так дописували невзяті аванси, як це робить нам? Ізик Як поставилися б ті робітниці до того, що власник фабрики відмовляється? Точніше, давно, вже 15 років обіцяє, а не додержує слова Купити гумову подушку найстаршій робітниці, хворій на геморой? Як тобі сподобалась доповідь? Не міг не спитати Бронко Дуже Блиснула на нього оком Стаха і хоч Бронко у той вечір проговорився, що він міг би полюбити Стаху, проте вона собі вже усвідомила, що того дивака не так легко піймати за аркан, як їй зразу здавалось. Жіночим інстинктом вона відчула, що тут треба буде девчому змінити тактику. Одного вечора, коли Бронко проводжав її з танців у читальні, вона танцювала, а він у той час грав у шахи. Сташка, настроївши відповідно свій голос, почала сповідатись перед ним. Ох, як їй набридли вже оті дурні танці, оті пусті товариські гри, з яких стільки користі, що з бека молока. Яка дурна була вона досі. І як кається тепер у тому, що стільки дорогого часу і здоров'я, а як же ж і здоров'я витратила вона на оті дурні забави. І яка їй з того користь? Чи на краще замість вдихати на танцях пилюку і обливатись потом, пройтись з кимось, хто мав би охоту по свіжому повітрі та поговорити про розумні речі? Чи хоч би десь у затишку почитати вдвох якусь історичну книгу? Натяк на книгу просто таки полонив Бронка ради зміні, яка сталася у стажці? Він відразу ж запропонував їй на другий вечір таку прогулянку на свіжому повітрі. Він, признатися, теж відчуває, що шахи переходять у нього в нездорову пристрасть, наче в азарт. Ці вечірні прогулянки по свіжому повітрі будуть приємною розрядкою і для нього. Вони домовились зустрітись завтра о сьомій годині біля каплички на півній вулиці – а звідтіль полем підуть на берег ріки. Бронко з'явився на побачення за кільканадцять хвилин перед призначеним часом. Просто-напросто йому нічого було робити, і він вирішив убити час, чекаючи на стаху. На Нашівській ратуші вибуло сьому, а сташки не було. Це сподобалося Бронкові – дівчина з характером. Вибило чверть на восьму. Сташка не з'являлась. Це вже менш сподобалось Бронкові. Набиває собі ціну, міщанка. О восьмій Бронко вирішив, що Сташці, напевно, щось перешкодило і тому не вийшла вчасно на побачення. Прийде, очевидно, пізніше. Ходив поміж вербами туди і назад. Крутив цигарку за цигаркою, Бо інакше час тягнувся б до біса довго Щойно того вечора усвідомив собі Бронко Що Стаха вже посіла якесь місце в його серці В думках розмовляв з нею так, якби йшла поруч А те, що він говорив їй, було не подібне до того Що досі Сташка чула від нього Він ніби докоряв їй що спізнилась, і його примусила чекати. Але докори ті звучали як освідчення. Так і, не діждавшись Стахи, Бронко з важким серцем повернувся додому. Наступного вечора, хоч був домовився вже на той вечір зустрітися з товаришем, Бронко вирішив зайти до читальни і дізнатися, в чому справа. Був майже певний, що стаху застане на танцях. Немов забув, що два дні тому вона каялась перед ним, що тратила стільки часу на пусте. День той неможливо тягнувся і вдома, і на роботі. Як в дитинстві було, не знав. Яким словом заговорити до паровоза, щоб той не стояв так довго на станціях. Так і тепер не знав, як це зробити, щоб чим скоріш згасав день і наставала ніч? Бронко не помилився. Сташка була на танцях, але він не мав жодних претензій до неї за те, що зламала слово. Був просто щасливий, що знову бачить її. Дарма, що в обіймах іншого. Щоб не давати приводу до зайвих балачок, Бронко непомітно перейшов зал, і присів до столика з шахами, хоч всі його думки були коло сташки. Грав цим разом неуважно, бо раз по раз скидав очима на сташку, що мелькала в танці, а та, порівнявшись з дверима, показувала Бронкові свої гострі рідкі зуби. Партнер Бронка торкнув його під столом ногою. Не дивись так, бо звихнеш собі око. Краще пильнуй королеву, «Бо заберу в тебе з-під носа, а то кинь пусте, то така сучка, що побіжить за кожними штанами». Бронка не лише образили, але і якось на свій лад боляче вкололи ці слова. Роблено позіхнув, і щоб підкреслити свою байдужість до цієї справи, вдарив себе пальцями по губах. «Королева, стривай-стривай, як це було? Кінь стояв тут». А твоя тура он тут. Чия тепер черга моя? Якщо моя, то зробимо хід коником, от так. Коли музиканти, не погодившись з танцювальним комітетом щодо ціни, стали пакувати свої інструменти у футляри, Бронко і собі встав, не докінчивши партії. «Бронику, не будь дурний, зараз кінчимо!» Не хотів нічого слухати. Жодна сила не затримала б його тепер на місці. Сташка теж манірно прощалась з дівчатами, так підкреслено відгризалась від хлопців, що набивались її проводити, що Бронкові аж соромно стало за неї. Коли нарешті Сташка, увільнившись від компанії, підбігла до Бронка, йому зробилось тепло на серці. Стаха, наче не наруком, схопила Бронка за руку, а він щосили стиснув її долоню. Була знову йому такою жагуче бажаною і близькою, як вчора увечері, коли даремно чекав на неї стільки часу. Ніколи до цієї хвилини Бронко не припускав, що психічні переживання можуть відтворятись з такою тотожністю. Досі йому здавалось, що приємні відчуття – це скоро і перельотні враження, подібні до того, що відчуваємо у сні». І як сон вони не повторні, а воно ось як. Те, що відчував Бронко увечері, чекаючи на Сташку, повторилось сьогодні. Лише ще з більшою силою і виразністю. Знаючи, як інші хлопці проваджають дівчат, Бронко насмілився і собі незграбно, затеміцно обійняти Сташку за стан, закинувши її руку на свої плечі. Чим ти була вчора зайнята, що не могла вийти? Спитав Бронко, не чекаючи, поки вона перша про це заговорить, та притискаючи щораз сміливіше свою руку до її грудей. Сташка, якій несподівано дісталося так багато, захотіла ще більшого. Захотілося їй, щоб вогник, який ледве зайнявся, розгорівся відразу в полум'я, зайшовшись театралізованим, визивним сміхом, вона сказала, «Фі, ти думаєш, що мені холерно цікаво про твою політику вислуховувати? Не вийшла, бо щось не мала охоти». Вона манірно вертіла головою на всі боки, навмисне не дивлячись на Бронка, начебто байдуже до враження, яке зробили на нього ці слова. Проте, коли на якусь секунду все ж таки зволила поглянути на Бронка, Сміх застряв їй у горлі. Бронко дивився з виразом такої огиди, з яким дивляться на непристойні речі. Погорда, насміх і жалість скривили його губи. «А то ти така, а я, дурень, думав про тебе краще. Пусти!» Він шарпнувся в бік, але сташка вчепилася в його рукав. Вони вийшли з поля, освітленого з вікон читальні, і покрокували тепер темною вузькою стежиною до гостинця. Хлопці і дівчата обганяли їх пара за парою. Бронко з ташкою ішли щораз повільніше, щораз повільніше, аж нарешті залишились самі. З гостинця долітав веселий гомін, у який зливались людські голоси, сміх і мелодія пісні, хаотичної та неспокійної, як сама їхня молодість. Сташка стала і тим примусила зупинитись Бронка. Напевно, хотіла перечекати, щоб ті на гостинці пішли собі далі. Бронко зауважив, що Сташка ховає лице в тіні. Взяв її за підборіддя і повернув до місця. В чому справа? В очах дівчини блищали сльози. І саме тому, що вона не виставляла тих сліз на показ, Зворушили вони його до глибини душі Жалість, яку відчув до стахи Підказала і виправдання для неї Фальш не притаманна її натурі А скористалась вона нею як оборонною зброєю Коли б у ту душу трохи більше світла Той фальш випарувала б з неї як туман з долини Коли заглянуть туди промені сонця «Бачиш, яка ти нерозумна!» Співчуттям погладив її по плечах. Астеха відразу перехилила голову, наставляючи йому губи до поцілунку. Бронко повагався. Потім впився в її запрошуючи розтулені уста. Лише губами відчув він усю щирість її почуттів. «Не брехала!» «Тепер, напевно, може сказати, що не брехала!» Любила його. Тепер знав, напевно, що у той пам'ятний вечір вона тужила і прагнула його так само, як він її. Ще раз обняв дівчину і притис до грудей. «Любиш?» – питав між поцілунками. «Кажи, любиш?» Стаха без слів притакувала головою. «Що так? Що любить?» «А якщо любиш, то навіщо ці штучки?» Треба любити просто, по правді, ходім, не встімо. Бронко обняв стаху за стан, а вона закинула йому свою руку за шию, і так ішли вони по сріблистій доріжці, збиваючи росу під ногами. Не умовляючись, перейшли шлях упоперек і пішли стежиною поміж сіножатями. Стежка була вузька, і Бронкові довелося топтати зрошені бур'яни. Що плутались під ногами Він і досі не міг заспокоїтись від того Що Стаха, бажаючи підкорити його Вдалась і до такого допоміжника, як фальш Тулячись до нього Та підставляючи щокільканадцять кроків йому ненаситні губи Сташка, збиваючись щопівкроку з дороги Вела Бронка під копиці Що майоріли здалека у місячному світлі не хотіла, Бог гвізь чого. Прагнула тільки сісти, опершись з плечима об копицю, а його голова, щоб спочивала у неї на колінах, а вона, щоб перебирала пальцями його кучері. Бронко ж сприймав як чудо, що стажка від одного солонавого поцілунку стала йому ріднішою, ніж від усіх отих довгих розмов, що велись поміж ними. Порівнявшись з копицею, Стаха залишила Бронка. Сіла під копицею, розклала спідничку вігелом і поманила його рукою до себе. Бронко не рухався з місця,